قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره خيال وساعات شعبان دور بده بل میاشت خیالو ساعت مطلب دا چې شعبان لمبه رزقه قتل چې بکمر سره شو شو رسداري تا دبارا د رمضان دبارا زه که د شعبان په اخر کې سيمي ورېزي بیا وسنخاري میا شعبان نخاري نو موږ ته د در دې څه مي نه لګي مالا یا تحفظ من غیری ثم با یا سومو لرویت رمضان دیابی جگمدنو د نیولا لیدود رمضان فین غم علیه که روجہ می میاش بے لرویت رمضان یعنی رویت در حلال رمضان اگا با اونشو نو حد دستالاسین یومن نو درش پی بے ثم مصفا ثم بیاری تکندرن روجہ ہونی والا آوین امیل بختری قال خرجنا لیل عمرات منگا عمری لوو تلو فلما نزلنا بی بطن نخلا چه منگا بطن نخلا ترالو انتا کسو بطن نخلا مقام نطارا اینا الهلالا منگا یو بلدائی میا شخولا او گرها یا غدا میا شتا غدا صدا فقال بعض القوم زنوی وابنو ثلاثنی یا را لن ندرینی دا دا خلق پردکتی شسنگ یو بینی لگر دو او دا سو پوی درینو بعض القوم وابنو لیلتین نوینن نیز ابن عباس رحمه الله وش فقلنا ان راينا الهلال مغه تك من سول ده ميا شلي ده فقال بعض القوم هو ابن سلاس وقال بعض القوم هو ابن فقال اي ليله رايتمه فسمع قوم يدلووا قلنا ليله كذا وكذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام والسلام النبي سلام الله عليه وسلم في رمضان مدى مقرر كرده في اللي دوله شخص مياش تكي اوهي نك مدى مقرر كرده في اللي دوله مياش فاول ليلة رأيتموه با دار دقش دا دا پيده بتاو شك رده اولي دوله بس قصير ما جوده دا عثي و دا فلاكيات ومثاله شخص مياش کلا درنباش پي وي خوغات او کلا انتهي سوي ناراي بي. اصل <سؤال> کې دا د میاشتې د عمر مثلا <سؤال> دیار لږ ګړټینه چې کموي نو میاشتې نشي لیدلې تر دیار لږ ګړټونه چې میاشتې وي کم یا د دوله سونانو دلی دلی نشي دا نخاري چې عمر دومره دی دا نخاري اوس کله چې کمندو دا شي چې د انور سټین <سؤال> دوبيږي <سؤال> دا د لږ ګړټونی دا نخاري نو بلارد چح ده کارا کی گی. چو و سر ونور شو نو ده سو شو. داته کمونو چون تیشو گنتو شو. لد زدریش و چو بیس شو نو ده سو شو. چون تیشو گنتو شو. دا میاستی. غرطه ای. او کل کل کل کمونو سوار لسو گنتو و لی دلشه. ذکر ده سوار لسوosure لی دلشه. نو آقا و لی دلشه. نو آقا صوی. نارای بی. نو آقا نارای ب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 بس شي اباس میا شو نی لیډل شي ن بیا سره غنوري د تیم سشي 11 شه شو بیس گټي و سره غنوري شي ن بیا د نیشتوی زایته نو خلک وې رسوده د بالکل بس د جیرنل کې انټوشي صحیح ده کنه مله خو د ما شو مثال کله ما شو د سپورو میاشتو زیږي شي کل دا مور پا گرده که پورا مودا سکی تیره که نوح میاشتی یا لس میاشتی پورا سکی تیره دا مور خوراکیم خی نا آقا چه کمدونو د چه مانشا اللہ دا گینی دا دو کالو دے نا آقا چهت سوی خوی دا دقشانتی دا دیمیاشتی دا زیگون مساله دا کل چه کمدونو ضرور زیگی کنو نرائی گی او کل لگرست سو شی او زیگی کنو دا لگت ابن عباس وطوئی بس پریدی چی پا کم اشکوم پلی دلی دا انددک که دا با ددک انا رو سروج سکی حساب قال احلالنا رمضان وانا بذات ارقی منگ بذات ارقی پارسلنا رجلنی لابن عباس وفی روایت ان آنو دابل روایت قال احلالنا رمضان منگ امیاج رمضان لید لدت تارینو شو لدت تارینو وصیل داو سرائن الحلال میا دل دوئی آللنا رمضان وانانو بی ذات ارکن من با ذات ارک مکام کیو ذات ارکو بلت نخل لری لری لری انتا بست نخلہ او دل دستوئی ذات ارک دا لری لری لری لری دا لی مقات فارسلنا رجولنی ابن عباس من صلی صلی اللہ تو لیگو ابن عباس تو لیگو فقال ابن عباس قال رسول اللہ ان الله قد امتد لرؤيته فان اغمي عليكم فاكملوا العبده بس الله ولا مو دو مقرره ده ليدلو چوي مينو بسرا روزي وي فئن اغمي عليكم فاكملوا العبده كنختار بشمیر بيددین څوڅه پورته او امتد لرؤيته چوي ليدله نو بس روزه کوي په یو اختلاف د مصالح او مشهوره مقاله یو مقاله لنداغه چې اختلاف د مصالح دا شته اختلاف د مصالح د امره سي له دین او سکه کار نه کې په اختلاف د مصالح کې اختلاف نشته د مصالح کې اختلاف و اعتبار کی اختلاف تی چه موتابر دیو کو دیگه شک تیشتا وہی چه تقریباً زر کلومیتر را لاری زر کلومیتر را فاصل ہوی نو نیمہ گینٹا نوار اسکوگمائی کے فارق را جی نیمہ گینٹا سوا کلومیتر ری نو پینزل اسمینٹا سر آجی فارق را ڈو نیم سو کلومیٹر اینو واتم این تسر آجی فارق آجی خبر اپانے پوئی گئی زر کلومیٹر اپ حاصلہ کی نیمہ گین تسر آجی فارق آجی دنوار امراجی دسپوکمائی امراجی دسیدہ سیلاکیشتہ چیدہ اوسمن نوار را خطل رکھنا اول تا اوسمن را دوبیگی دا جننے را دینا دا پرونے را دنوار والتنین دوبیگی لکه یو رزمون مې سړي روسي خبره کوي کې کنه نو لکه اختلاف د متعال او شطا د نورو مشته او د وګمانشته په کوم څه ته کېمنو دلته د جمادل الاولم يشروا خذا د جمادل الاولم يشروا خذا نو کې دی شي چې داسې زوی نو اوسم شتا دا انتا جا کندو بس اوز دنوار دے کنا میاش تے نشتے کنا او انتا بس اوز میاش بھی دے لے کی گی اوز بس بھی دے لے کی گی میاش اختلاف دا مطالب اینے اختلاف دا مطالب اشتا امر دے بدی امر دے دیو کی دا چاہ اختلاف ہو نشتے دو محمرو او دا رافينا الہوا په ټول ځای کې اختلاف د متالې او اعتبار نشته هي اعتبار شته ټول جوړه شته لکه زموندو سهار مسلمان نه نو کوز په ځنی ځایونه چې اته به وزه سهار مسلمان کی گی. صحیح ده خبره لکه شپږ بجې د کمنو د سهار مونځو اوس په دوبه او قصودی کې اوس په سهار مونځه وی او اشتراکو ٹیم کی گیوان دو گھنٹے فرق دیں زنو جائنو کی دری گھنٹے دیں زنو جائنو کی شپک گھنٹے دیں زنو جائنو کی اوز دم آسطن دم مستیمی لیکن ایلین کی اوز دم آسطن دم مستیم بھئی نداغی دمون زنو خفلتے زمو خفلتے منموت بردی پدی کسا شاکا ہو خبر اب دا منزولو بو بارا کی دو نور و سجولو د کی دیکیت کندنو اختلاف معطبر ده تولی امووی چیسی دیکھ اختلاف سبhur دا رمضان او دا عرفی بارا اختلاف معطبر دے کم معطبر دننین دا مزار خبر کوئی گئی کنها اصو بارا رمضان دارا او دا عرفی بارا اختلاف معطبر دے کم معطبرو دیکی دو اکثرو ایماؤ نیمان بو حنی فرحم اللہ تعالیٰ قولم چھے ندے موتا بار داد ایمان سے امنا قول لے چھے مشرق والا اولی دن مغرب والا حجت تے مشرق والا اولی دن پر مغرب سدے بس اگئی گم رو جاکئی گس و آئی و سرم تکی کار کئی امام شافی رحم اللہ مذہبه او دزن و نور آغای دا چې چه موتبار او د هر علاقی خپل ایسی بار دے دا ری علاقی خپل رویت موتبار دے او دی مانبو هنیفانی یوں روایت تے مذہب دا او داتیو روایت نيمان سي لاي باحنافقي او دزني نو راي دا چې بلاد قریبه او کې موثبر دي نه د موثبر او په بلاد بعيده کې څه دي موثبر بلاله قریبه چې نذني زي قارونه نو نه له موثبر پر د یو ده لگا او چې بلاد سيوي بعيده وي ناقي کې د موتا بار دے آئے که موتا بار دے دا مذہبو ندی دری غلط مذہبو ندی اصل کی یو کتاب کتلی یو دے کتاب تجبیق کولی دا حالات و سران دیکھ ایر فرق تی خبر زنه موختار حضرت چې وی وایي کتاب ګوري او وساقوال راځم دي او خبره کوي او خپل راځم کاوله دغه ګمنه فقره نه راځه روح باندې پویدل چې ګمنه دغه خبره راځه امام ابو حنیفه مولا تعالی په وقتي د مسلمانانو یکی او حکومت او بسالمه دنیا کې خلافته یو خلافتو بیمان ببنی فرح مولاو تعالی وی چه پا من که دو دا چاوی لی دی دی سر خود مسلمانان وحدت خراوی یو خلیفا دی یو قاضی دی یو بادشاہ دی نوچه ترسو پوری آواز رسی او کم جا تاورا سی دا بادشاہ تاگرانا دی چه اگر دا مل سر تاورا سی اما تا سگرانا ناغا چه کندنو دا پولو کو که بز دا خلافت اسلامی دا مملکت اسلامی چه کم حدود دی پاغی که تی کم جای که او دی دا شو میانسه بلہ حجت تی بلہ سو چه دی حجت تی چه وحدت دا مسلمانان اسو نشی خراب نشی پوانو سوی دا امام ابو حنیفرہ مولاو تعالی دا خبر مقصد داؤ دا خبر مقصد سو اغه حالت جوړه نو د امام محمد بن امام امهانيو امام محمد بن فار رحم الله مقدسیان بس مون داغه په مذاهبي او اغه حالت جوړه خلافت راولا خبر باندې خلافت راولا د خلافت د لاندې په هغه طریقه باندې بیا د کندنونو ملک د ور او جيرات له شي ندري اختر راټل شي نی پنجاب اختر راټل شي واغه حالت جوغا. خبرماری کوئی کی دیگی تے کمدنو مسالت آرہا چھ اوس حدود تا هر مملکت جدا مپرسو او دا یو علاقه تنفیز جدا دا او دبل علاقه تنفیز تا جدا دا پا یو که دیو حکم نافذ دے پا بل که دبل حکم نافذ دے پا ماوانے چھے کمدنو دا کانتاتار نا دیگا لیتا داغو حکم ندے نافذ او زمان حکم پاغتا ندے نافذ نده علاقه تنفیز داری او تشوش جدا جدا شوه او اس وصل تک امنا در امان زیلائی قول را لی امان زیلائی محانتی ده اغان محانتی ده دو دی وجنا علماء کرامو کانپنس کرده اپا غیر که ده میلی دی چه بلال او بایدو او قول احناف قول ده امان زیلائی ده احناف قول ده از امان شاکی را همولا سارا قول لیمان خدای دی امام شافیه و قول دی امام قول و امام شافیه سکو مذب کو علاقی دی تنفیز مطلقا که زمان ملکوست چه زمان که ملکر تنفیز دیم او اغیط کمدنو یومل سا ترون سکی او کی چه پر روجه و پاکتر که مزمان سارو یک مطبلی او تا چه اون خبر را لیگا زمان خبر سکو ما روجه کو ما بلکل چه کمدنو او چه زان انفرادي یو سلیتی چې دنو لکه قول کئی او انفرادی خبری کئی نو دی وحدت پا زیبان تفرقارا والی دا قول د وحدت دا پارو دار تفرقی دا پارو نو اس وحدت پا دی کئی ری چه دخپل علاقی رویتو کار زمان مفتی سیوی دچار ساده مدد ذلو لالی چه دی مساله یو تحقیق تیو بالتقلیب دی تحقیق داری چې بخپل رویتو کار دغه په لاروياتو کوبسته باره ختمه ما د دې کې څه ټول ما جادو نيسته سومول روه يتي واطيرو له پرو يتي کوې دي سومول روه يتي واطيرو له پرو يتي دي ګړو مثال نشم او زمو ته تقليد زمو څه تخلی تخلی چې د ویلانه قربايده او کنه د قریبو لري دا نه دا قربي او لا نه نشته دا باينه بیا ته کوم علاقه سمفيز دسا شنو احکاماته بتامه لنفیزینو دا کوم هم بتاسیږي لنفیز بیا چې د ویلانه سټکای بايده او کای د ویلانه شوقه قریباو کا نخپل رویه وکاله کله کوم علاقه خپل رویه یا پیغمبر مسجد قاسم علی خان خپل سقې پرویس کې پاکستان کې مسلمانان نفختانه پښتانه غری زېري رلي جوهې دې کبلې دي نو قاسم علی خان کې شپې تک اسو ویني میا شو ویني او اسلام آباد او لاهور کې الکومټېلانی لېلې دي او د دې شپې تو کسانو کومای په ګوړه نه ده ځکه پښتانه نابالي غړي اجازه دا ظلم دی د ام ستاله کمیټي خدا او قومی وار نوچی صوبائی حلال کمیٹای تو اولیدار تولی پچھو چھو کمیرو پا قومی بانے ہو جات که دلیلی شی کدا علماء نیدی ردی نقصان نی کرلی خلقو پلی دلو که نقصان نی دا دا گلتی دا, دا شریعت نکی دی خبر اوچی دیو جنا ردی علاقه علماء خپل رویت که نو خپلو که چنو خپل نکی او نکی گی نو بیادر سو که تق تخليت دي السعوديه كانو ديزل كانو السعوديه نو خاريدا ناف خاريدا نو نورلاو نو التواصل العاميا سو دوبشوي نو تش الفس څوارلغه وګورئ تاسو وانت دا ویې چې قابلیت او دا درويې قابلیت نه و زه نه شي روې څومره باندې روزي نشته اول ته شروعې په کیسه ده ها کومه غاغي ځان سره وته ولول ولادي ولا توفيق ورکی او خلافتي قائم کړو ټول مسلمانان دا غي د لاندې شو بیا مونږ وایو چې هغه په موږ حکومت وکړو او مونږ د هغه قاضي زمون قاضي ته راولېګ خبر راولېګ چې اوس پاتې کمنو روزا قابس اصول ځان لچې دې ځبا ځان لچې خبره پوری کی کنه او تیسو 10 20 مو د ځل لوالاني وي ما په هغې تا په تا نه چې مشرک کې و شټي چې مغرب ته هم پتا لګي اگر و یا خبره ودا غوښه د خپلې علاقې مشرک او مغربي یاو اگر امریکا او لګنه یاو چل د امریکا کې څړې دي ځوا چې څنګه په پتا لګي موبایل وته وي می واچو اگر ددا وخت وای دا این دا چه خبر رسیده و آقا پا دریو رزو که رسیده و پا سلور رزو که رسیده دا غاوه آقایی ما محنیفه دا خبال علاقه مشرق و مغرب سکرده و گلتا ما نکته سیاسی ویله چه سیاسی نکته و ازان لما صاله و او دا چه کمدنو و سوق زان لما صاله ده نو دا دا زان نا چه کمدنو دا قدیش قوال چه روجه بدل سو اختر دی بدل سو غرفا ودین سکی گی بدلی گی در طول تعلیلی چی دی مثلی دی مطا سن بیا تی کمدنو غوبالی تی کمدنو شورو که او کلیفونو بکیم سکی شورو که لگ در کلو اکابیرینو در مشرانو در تحقیق قدر که ہوئی در دمونگ در مشارانو تحقیق سی مفتی سی کمدنو ملتویل ویزو تا اشتوانو شوانانی مانگ با دا جماعت موقف چه کم دنو پیشکو خوزا ما چه کم تخخیق تنوی اغاقا دا سه کم دا جوائر الفقه کی مفتی شفی رحمه اللہ نو مانگ دا گنا زیاد تخخیق کولی شو مفتی سے بیس سالے دا شیاغت اغاقا بلکل مصطح ذار اغا پا پوسیو کپتا با دا تولگی بی سالیم اغاقا تا مصطح ذار اغا نو خبر اغاست دا چلکا ار سکی پلارتوب نی بکارو ب پیدا پنپیریانو یو چه کمدنو داوی او بلی داوی لگونتا که سوچ پکاری دقلو اکابیلو نو کستا زان لیتی کمدنو دمرا غشت رلی چه زان لیتی او تحقیق تی و تر ایو ساتا زان تر ایو ساتا کلیپونو تای ماراو باسا او پیس بوکو تایتی کمدنو ماراو باسا دا مسلح دیابی زان لنور امدی رو گوری فاک پیلو لیت دارواو مسلم باب